Ранковий експрес везе тебе на Київ. Тобі зручно, як китайському імператорові. Тобі приносять міцний солодкий чай. Чому ж ти не задоволений, Якове? Може, тому, що ти боїшся прийти на роботу з новиною, що більше у них не працюєш? Може, ти боїшся, що Майя не поїде у Львів? Ні, ти більше боїшся, що Майя поїде у Львів. До тебе бійся, тому що пекло – це інші. Це ті, хто бачить соліпсиста. Спостерігачі за спостерігачами. Вони вже їдуть. Ті, що роблять тебе об'єктом, фіксують, роблять смертним, ранять своїм бажанням зробити тебе смертним. Наприклад, «Твої колеги!» «Пам'ятаєш, як ти обдумував, чи не краще було б стати такою ж скотиною, як і вони?» «Виключно задля міміклії» «Купувати вранці пляшку Кока-Коли, чіпси, шоколадні драже, завалюватися у крісло і чатитися з однокласниками» «Ні, ти вирішив, що це було б занадто» «Пішли всі взад» Першим ділом ти купуєш у Києві шматок нефарбованого льону. Тепер ти загортаєш у нього свої сніданки – хліб, два помідори, огірок. У термосі – солодка чорна кава. Ось щось таке натуральне, домашнє, що показало б тутешнім любителям однокласників, що Галичина – цитадель традицій. А проти таких цінностей не вистоїть ні кока-кола, ні чіпси, ні курва шоколадне драже. Яків у знемозі відпустив вішки розуму, і той поніс його у минуле, коли він тільки приїхав до Києва. Суд триває.